Moj sugovornik je Domagoj Šavor koordinator mreže Karlovačkih udruga u nezavisnoj kulturi Kao Operativa i presjednik udruge Poluga. O, evo znači ovako, A, možeš nam za početak reći što je to Kao Operativa? Um, kao Operativa je mreža organizacija u nezavisnoj kulturi u Karlovcu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 tome kako, kako voditi nekakav prostor, koje, koja bi bila njegova šira namjena i zapravo edukacija nasami za umrežavanje i takve slične stvari. Odrađen je jedan trening u Zagrebu gdje smo odslušali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 do kraja godina u sklopu projekta, mislim da imamo još nekakve te networking i slične radionice. Hvala vam puno.